Ось цього найбільшого візьми, з м'ясом і крашенкою, твоєю улюбленою начинкою. Степан Петрович хильнув у рот горілку, похапцем узяв пиріжка і до половини всунув його між зуби. Катерина закохано й гордо слідкувала за всіма його рухами. Навіть коли він залицявся до жінок, вона й тоді дивилася на нього закоханою й гордо. Ось такий він. Хто може проти нього встояти? 55 п'ять років йому, а так само молодий, чарівний, яким був тоді, коли у перший день знайомства нахабно і широко обняв її майже прилюдно на Володимирській гірці. І волосся лишилось таке саме, золотаве, ніжне, хвилясте, кольору хорошого жовтого масла, трішечки все ж таки тепер посріблене на скронях, а очі, не очі, а щось надзвичайне. Ласкаві, одверті, щирі, вразливі, переконливі, ні чорт його знає, що за очі. І губи ті самі, широкосоковиті, з постійним усміхом. Що дивного, що не тільки жінки, а й мужчини, та й то, які самі міністри, самі МВДсти навіть політбюристи піддаються їхній дії, аби тільки Степа гарненько схотів цього. Він пошипки чи то жартом, чи серйозно, іноді повторював їй на вухо. «Магнетизм, голубенька, магнетизм!» І надто той магнетизм виявляє себе, як трошки степа вип'є. Тоді він просто зачаровує людей. Хіба ж не цей його магнетизм врятував їх усіх тоді в Харкові 15 років тому від смерті? «І хіба вони жили, бо це тут, у Москві, в урядовому будинку, де живуть тільки високі особи, в цьому помешканні із килимами, шиковними меблями, з покоївкою, а втом з пошаною від усіх?» «Ну, випий ще другу і з'їж ще одного пиріжка. Треба ж підкріпитись перед розмовою з Количкою. Він іноді буває такий трудненький» то пан Петрович мовчки підставив їй чарку і взяв другого пиріжка. І, напевне, знову примусить тебе чекати годину або дві, незважаючи на те, що ти ж усе-таки не який-небудь службовець. Ти осназ, ти член Верховної Ради. Колечка повинен би бути до тебе уважнішим. Примітка. Ось нас – урядовець особового назначення, особливого призначення. Штепан Петрович хотів щось сказати, але замість того ковтнув другу чарку і угрився у підсмаженого золотавого пиріжка. А Катерина Семенівна, притишивши голос, таємниче зашепотіла йому в лице. А ви знаєш, Стьопочко, я щоразу, як ти туди йдеш, не маю спокою. Ну, що ти зробиш, не маю. От знаєш, що нічого злого не буде. От п'ятнадцять років минуло, як ти туди ходиш і щоразу приносиш тільки добре, а я все не можу забути Харкова. Усе мені раптом згадується той день, як ти отак само пішов, як зник, як потім взяли мене, як мене мучить Іваненко, ухопив за руку Катерину і озирнувся на двері. Ну, Кате, «Ти на нас, її Богу, стягнеш біду». «Та хто ж нас може почути? Доняша у кухні. Діти у місті. Іваненко утерся чієюсь серветкою і кинув її на стіл. Потім обняв за плечі Катерину і злегка притиснув її до себе. Не в тому річ, почує хто чи не почує. А в тому, що в тебе й досі немає тої віри, яку треба мати». Ти все згадуєш той нещасний Харків з якимись докорами, критикою. Я тобі знову і знову кажу, хочеш мати спокій, хочеш мати цілковиту певність, маєш цілковиту, сліпу, глибоку, безмежну віру. Та я ж маю тільки і жодних тільки. Все, що вони робили, роблять і робитимуть, потрібне, бездоганне, прекрасне, чуєш? Чи робить щирий релігійник до кори Богові за те, що щось, мовляв, з ним не так зроблено? Чи чула ти коли-небудь од нашого бідного Євгена, щоб він критикував свого Бога чи його священнослужителів? Ну,